Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Bulev. Vi som är i studion är Viktor och vi hade idag tänkt att prata mest om EU, en del fackliga frågor ska vi ta upp på arbetslösheten, vi ska prata lite om EU-prädlagen också eller fortsättningen på den och så har vi lite annat eh, smått och gott. Men Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, de får man kontakt med genom att gå in på www.skp.se så finns det länkar till SKU. Där finns också länkar till SKP Malmö i Ellivar Stockholm och all runt om i landet så där kan ni som lys lyssnar över internet eh, leta upp den kontaktinformation ni behöver men här i Malmö ska jag berätta den telefonnummer till oss i Malmö är 040 611 88 82 det är samma nummer för borlöds kommunisterna och Malmö kommunisterna vi har också gemensam partilokal i Malmö och det har vi på södra förståtsgatan 132 det ligger ända uppe planen Där är ni välkomna om onsdagar mellan 19 och 21. Ibland är vi där om torsdagar också men det är säkrast onsdagar mellan 19 och 21. Om ni har synpunkter och vill diskutera om den politiken så alltså diskutera kommunisternas politik med oss så är ni naturligtvis också välkomna att ringa in här till studion. Här har vi telefonnummer 040-437070 eller 040-437071 så kan vi diskutera helst ska det vara i anslutning till det vi tar upp eh, den gången, men, men har ni andra frågor att ställa så gör det bra. Ni kan också ställa dem per, per mail vi får många frågor per mail och då eh, är det Malmö, eh, SKP Malmö Nej, Malmö at skp. Malmö at skp.se. Där kommer in en hel del frågor till Radiokommunist. Jag, jag kommer inte ihåg www.kommunist.se. Radiokommunist Radio har också en egen e-postadress. Egen e Men det ser ni där på hemsidan. Så det behöver inte vara några problem. Vi ska som jag börja med arbetslösheten. Den fortsätter stiga. 90 000 människor har ytterligare, ytterligare 90 000 människor har blivit arbetslösa sedan april slutet på april förra året. Och det innebär ju naturligtvis att nu börjar den närma sig tvåsiffriga tal. Alltså det öppet arbetslösa. I i denna vecka, vecka 18, som, veckan som har gått så ökar den antalet öppet arbetslösa med nästan 2000 människor. Samtidigt som 2000 människor fler hamnar oss i armsutgärnor. Och de deltidsarbetslösa ökar av Det enda som funkar det är antalet nya lediga jobb, de, de nya lediga jobben ökar naturligtvis inte när alla skär ner. Alla har ju läst om hur kommuner och landsting och även förmodligen staten skär ner. Alltså man inför anställningsstopp och allt möjligt. Och det är naturligtvis inte så bra därför att det blir då att vissa saker kommer att bli eftersatta inom äldreomsorg, sjukvård och andra viktiga områden. Och det är ju inte så alltså att det saknas pengar. Vi hörde hur, då, hur han, Olle Wilme, Wilhelm Sittrande, andra namnet på Socialdemokraternas EU-parlamentslista. EU, den vallistan till EU-parlamentet. Hur han var med och rösta för att aktieägarna i Volvo skulle få fyra, fyra miljarder i utdelning. Och det är ju naturligtvis mycket pengar och som hade kunnat användas på andra ställen. Bland annat kunde användas till att säga till så att inte man inte behövde sparka så många Volvoarbetare. Och då skulle inneburit ju att kommunen hade fått högre skatteintäkter och slapp att ner så mycket. Men det är ju så att vårt ekonomiska system producerar för profit för att ett litet fåtal ska bli rika de producerar inte för att eh, göra största möjliga nytta för samhället utan det är för enskilda aktieägare att, att de ska bli rika och det är naturligtvis en bra ränta, alla vet ju vil vilken ränta de har på sina sparkonto, de måste förmodligen på de allra flesta närma sig 0% om man nu har några pengar att spara då får man inte särskilt eh, stor ränta den ligger mellan noll och en procent man erbjuds och slår man ut det på vad volvo man fick så fick de en 8-9% i ränta på sina så kallade sparpengar för de ser ju aktierna som dels naturligtvis ett spekulationsobjekt men också som en, ett sätt att spara, istället för att spara på banken så har de köpt volvo -aktier. de har visserligen gått ner i världen men det spelar ju egentligen ingen roll för de får ju ändå högre utdelning än vad man skulle få om man hade pengarna på banken. Så de berikar sig alltid. Det finns naturligtvis andra grupper i samhället som be, äh, berikar sig på vår, på att vi får mindre. Till exempel, nu hela balletten kring EU-parlamentarikerna och vi har hört hur politikerna ska höja sina arvod i. Vissa kommuner har man sagt att det är arvodestopp alltså. Men det är inte överallt utan på tvärtom så i och med att EU-parlamentarikerna slånar så ska ju naturligtvis hela allt hänga med där efter. Och det enda som inte höjs det är ju naturligtvis avkassan och sånt trots alla fag av vallöften. och nu får vi i synnerhet inför EU-valet den 7 juni får vi höra massor av valfläsk man ska förbättra för oss genom att om vi väljer dem och ser till så att någon av dem där kan råfa ut sig dem 145 000 skattefritt per månad. Om vi skickar ner dem där så ska de göra så att vi får guld och gröna skogar i Sverige. Medvetna lugnar helt enkelt. Därför de kan de inte göra ett jäkla dog. Ja, alltså de, de har ju inte haft intentionerna för att göra ett, ett dugg heller. Man har ju sett ju, vi har tidigare berättat ju om den statistik som har gjorts om de omröstningarna just i de här frågorna. Det visar ju att man till nästan 100 är alltså helt överens om i de olika blocken. Alltså när det gäller de konservativa barliga grupperna och de socialdemokratiska grupperna då, som har de största inflyttena i EU-parlamentet och sitter som regeringschef ofta i just då i, i ministerrådet det visar sig ju att man tar ju egentligen mer eller mindre samma beslut man är ju överens om just i de viktiga frågorna. Sen kommer de ut här nu i det här europarlamentsvalet och försöker på något sätt visa upp att det finns någon form av opposition. Och det är så man gör ju inför varje val varje val som gör så är man helt plötsligt helt oense om allting som är, som kan, man kan vara oense om. Men sen så helt plötsligt efter valet då när det går en två, tre år så då är man rörande överens om, om allting, om den politiska inriktningen som man ska föra. Och, och just det här med, alltså man hör ju samma saker som de upprepar gång på gång på gång. Eh, nu har de varit ute och pratat om, eh, om ungdomsarbetslösheten. Socialdemokraterna tycker att den borgerliga regeringen har sv sviker ungdomarna genom att de inte skaffat de jobb. Alltså ungdomsarbetslösheten har varit hög hela tiden. Under de tolv åren som den socialdemokratiska regeringen satt, satt här i, i Sverige då, då gjorde man ingenting överhuvudtaget för att minska den? Nej, och nu är den ungdomsarbetslösheten i 26 procent. Det innebär att mer än var fjärde ungdom är arbetslös. Mer än var fjärde ungdom förnekas sin möjlighet till en bra start på livet. För det, är ju, det hänger naturligtvis samma med att man kommer åt på arbetsmarknaden får en inkomst om man ska kunna skaffa sig lägenheter nu är det naturligtvis en väldig brist på lägenheter men trots allt, om man har pengar så är man absolut känslös till att eh, få en lägenhet då tvingas man att vara eh, hemmaboende tills man kanske blir 26 år ifall. då räknas man inte som ungdom då blir man eh, då blir man, i det avseendet, trädar man då in i vuxenvärlden. Alltså man tycker på något vis att man kan förneka människor den mänskliga rättigheten, rätten till att arbete om man är under 26 år på något vis. De ska särbehandlas på något sätt. Vi har ju för sig hört. Förslag från den borgerliga regimen eller alliansregeringen och även från socialdemokrati men alliansregeringen i synnerhet har ju varit mycket, man har ju velat angripa det där så kallade anställningsskyddsavtalet som ger alltså den först in sist ut. Alltså det vill man ju lukra upp, arbetsskyddslag eller, eller de anställningsskyddslagarna, för att man påstår att det förhindrar ungdomar från att komma in på arbetsmarknaden. Det är ingenting som förhindrar arbetsgivarna att anställa ungdomar. Tvärtom, för de massa lönebidrag och allt möjligt, lägre eh, socialavgifter än vad man betalar för vuxna, eller vuxna de är också vuxna naturligtvis när man är 26 år men de betalar lägre arbetsgivaravgifter för de människorna som är under 26 år det är alla massor av förmåner så det beror naturligtvis inte på det, att man inte får jobb till ungdomarna utan det är kapitalismen det cyniska system som gör att man vill producera för profit. Syniskhet ser vi oss nu i de så kallade krisavtalen. I, i Lula och Oskar Sam, söder där har alltså, som är en stor koncern en, en, som har massor av pengar och sig tvingat arbetarna att eh, genom att hjuda med uppsägning och allt möjligt så har man då eh, tvingat dem att acceptera ett så kallat krisavtal. Det har man nu röstat om på alla tre orterna. På medlemsmöten, alltså de människorna som var aktiva, som är aktiva och går på möten på fackföreningen, där röstar man ju nej till krisavtalen. Och då har man eh, tvingat fram alltså att på något vis att man skulle ha en så kallad medlemsomröstning. Och där eh, har då eh, man fått en majoritet till att acceptera det krisavtal som företagsledningen för Skånia säger, eh, vill genomföra. Alltså lönesänkningar och kortare arbetstid också. Alltså man behöver inte producera fem dagar i veckan nu. Det, det har vi förslatt länge, kortare arbetstid. Men naturligtvis ska det vara bibehållen lön. Då skulle ju naturligtvis fler också komma i jobb och vi skulle slippa och ha så stora nedskärningar inom kommuner och sånt som är planerat. Men naturligtvis är det ingen framkomlig väg att sänka lönerna för eh, arbetarna för att de ska kunna behålla jobben alltså de kan, man kan aldrig sänka lönerna. då får vi sänka lönerna ner till vad den minst betalda i Kina eller Thailand eller någon annanstans har först då är arbetsköparna möda det är hela tiden en strid om hur produktionsresultatet ska fördelas. Lägre lön gör har högre profiter till aktieägarna i Det Så är det ju överallt, så där finns ju ingen anledning att gå med på lönesänkningar, för det kommer till att följas av nya krav om lönesänkningar. Och krisen blir naturligtvis inte mindre för att vi har lägre löner, utan den överproduktionskris som råder, den beror på att vi arbetar alltså för Ah, effektivt. Vi skulle maska och skölka på jobbet så hade vi kanske får behålla jobben. Det är ju så det fungerar. I Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummer till studion är 040 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar lite innan om arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Vi ska ta upp en sak till om den ekonomiska krisen, men det kan vi göra här i samband med eu valet vi får, eu valet skulle, hade vi tänkt att vi skulle diskutera. Det har framgått, det är tydligen inte framgått, för vi har fått en del frågor via e-post om var kommunisterna står i EU-valet om vi ställer upp om, om man kan ta en alltså en, valsedelbar, en blank valsedel och skriva kommunisterna och, och, och rösta på det är så att kommunisterna ställer inte upp i, i valet vi eh, anser inte att vi vill delta i det falskspel som valet är därför att EU parlamentet är egentligen inget parlament i bästa fall så kan man påstå att det är en revisionskommitté Alltså om det kan jämföras med om man var med i en förening så hade man inte rätt till att välja styrelse eller rösta vem som ska styra och utforma arbetets regler. Utan vi har bara rätt att välja revisorerna som ska kontrollera om de sköter sig riktigt utifrån stadgarna och så. Och det är vad EU parlamentet egentligen nej. Sen har man förhandlingsrätt i vissa frågor. Man har rätt till exempel att förhöra de olika kommissionärerna. Och man har rätt alltså att säga nej till en kommissionär. Men då lyfter de fram en annan. Så de kan inte säga nej hur länge som helst. För när de har sagt nej på par gånger så övergår beslutandet till till alltså EU-kommissionen och ministerrådet. Det är samma med alla, alla former av lagstiftning. Man har någon form av medbestämmande till en byråkratisk kommitté som är alltså EU-kommissionen. är ju den enda, enda som har rätt att ställa egna förslag. Det är inte så att Susanna kan föra fram socialdemokratiska förslag för omröstning i parlamentet eller om moderaterna för den delen heller därför att i författningarna som man har antat fördraget och allt vad de nu hittar alla de där förlagen som man har byggt på det, det, det ursprungliga EU-fördraget det är det som bestämmer vilken politik som ska föras och där har man alltså beslutat att det ska vara en kapitalistisk politik eller som man kallar marknadsekonomi och att det ska råda fri rörlighet för varor, kapital och arbete och tjänster det, det är liksom det grundläggande så om där säljs en skitprodukt ner i Spanien så ska det vara rätt att sälja den här och det är så att vill en lettisk byggfirma eller någon annan lands byggfirma komma hit här och bygga så ska de få rätt att göra det sen spelar avtal och andra saker mindre roll och det har alltså, det kan inte EU-parlamentet ett påverka man kan diskutera olika regler och sånt vi har ju sett det nu i samband med laval och röjfer och massor av domar som har gått, domar som har gått mot, alltså den fackliga rörelsen gått emot det arbetande folkets intresse för man vill ju naturligtvis pressa på oss det sämsta avtalet i hela EU och det är ju strävan EU är ett organ för kapitalet för att tvinga fram så låga Alltså som så möjligt. Så bra förutsättningar som möjligt för kapitalisterna. Och bra förutsättningar för kapitalisterna. Det är när de får så stor andel som möjligt av vårt gemensamma produktionsresultat. Det är när de kan göra så stora profiter som möjligt. Nu har partierna haft valupptakt. Vi har hört om dem nu senaste, det var ju förra helgen, var det stora helgen. Och då har man försökt att framställa det som ett val mellan höger och vänster och man har framställt det som ett val om Sverige överhuvudtaget ska vara med och kunna påverka er. Det här valet har inte ett förbannat dog, alltså betydelse för varken höger- och vänsterpositioner eller för om Sverige kan påverka i Europa. För det, det är, har betydelse vilken regering vi har i Sverige. Om vi, alltså det är de som deltar i ministerråden och i kommissionens arbete. Så, så det är bara så ett skenparlament man vill ge EU ett sken av demokrati när det i verkligheten är bara ett organ för arbetsköparna att verkställa sina idéer att säga till så att eh, deras villkor är ledarna i Danmark England och Tyskland och överallt därför att kapitalet har ju internationaliserats. Det är så att det finns inte något svensk kapital utan det är uppblandat med engelskt och spanskt och italienskt. Och de vill alltså kunna rösta in så höga profiter som möjligt. Och därför behöver de EU för att kunna pressa arbetskraftens pris, alltså lönen och få, och få ut sig mer. Ja, och samtidigt, alltså det är ju väldigt tydligt att det är, så det är ju inte så att man Visst, emellanart försöker man gömma det, men alltså när man ändå förklarar hur det fungerar när man går i gymnasieskolan eller vad man nu studerar någonstans på kanske statsvetenskapen när man läser de här sakerna så, så, så märks det ju, alltså, där säger man ju tidigt ju att EU är ett, är ett organ för att koordinera liksom hela marknaden i Europa till att man ska på något sätt få flytta från marknaden och man ska bestämma centralisera eh, marknaderna och eh, därigenom eh, försöka få lika, alltså, så ju, alltså, om man ska dra någon slutledning till det här att man ska ha ju lika villkor ju i hela Europa. Och då kan man ju själv, då väljer man ju självklart det sämsta villkoret ju. Precis som du säger. Och man springer inte kring. Det är inte så att eh, Volvo eller någon annan vill ha det bästa villkor för arbetarklassen. Så faller de ju inte eh, Scania eller eh, tvingat på ett Metall på det här utan istället har delat ut fyra miljarder i aktievinster. Istället har de ju låtit de pengarna ramla ner hos arbetarklassen i Sverige. Utan man ville ju ha de sämsta ju. och det, det, det är ju också samtidigt ska man också tänka på det här att även om vi hade haft låt oss säga ha, vi hade haft en kommunistisk regering här i, i Sverige och vi skulle suttit i det här ministerrådet i sådana fall säger ändå EU till sin struktur ju alltså har den strukturen att den ska hela tiden främja marknaden ju. Det finns en, en domstol som säger att man ska främja allting som begränsar right, marknaden, den går in och så går, går ju egendomstolen EG in där och bestämmer och visar att nej, nej, det här är förbjudet till exempel, ni får hindra konkurrensen mellan den här och den här produkten och så därför så får man förhindra. Så det enda som egentligen finns ju det är ju att man ska lämna EU som sådana. Alltså man, man kan inte sitta kvar och sen tror på som socialdemokraterna säger, bara bara man väljer oss eller var vi får sitta regeringsställning så kommer vi ändra på politiken. För det första har de egentligen ingen, överhuvudtaget inget intresse på att ändra den som vi sa tidigare. Att de har ju hela tiden tagit sådana här beslut som gynnar ju eh, den här marknadsekonomin, den nyliberala politiken. Det är inte så att de har på något sätt ens försökt att begränsa det. Det är ju bara nu när den borgerliga regeringen sitter där som man låtsas om alla de tidigare besluten som man har tagit själva inte existerar. Att det är de borgerliga som har tagit det. Man påstår till exempel det här med arbetsrätten alltså när det gäller Lavalldomen och sådana här saker går man och lägger ansvaret på den borgerliga är ja, det är ett fel att uh, man, man har inte skrivit till in ett undantag uh, i, i valdomen. men alltså uh, jag menar, i, uh, den här eu ju. De lagen. Men de har ju själva inte gjort det när de hade sin möjlighet att ta någon form av garanti. Och man var inte intresserad av När det gick upp till omröstning här i Sverige då, man var inte intresserade av att skjuta på det heller. Eller, eller så rösta nej för det. Utan då tyckte man inte var rätt trots att man känner till konsekvenserna av det. Sen går man ut, precis som du sa i den här valupptakten, och säger att ja, nu ska vi kämpa för arbetsrätt. Ja, yeah, alltså EUs politik släs fast i de där uh, olika föredragen. Det är nu senast som inte har börjat gälla ännu det, på grund av att Irlands arbetarklass har räddat oss från det. Det är det så kallade Lisabon-traktaten som uh, socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och allt vad de hittar i riksdagen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar emot det ska de ha hejder för men det är det som bestämmer politiken, det är det som bestämmer om, om det är möjligt att utfärda sådana domar som laval och och sådana grejer och det sa socialdemokraterna i att och då har man sagt tidigare till Maastrichts och alla andra fördrag som man har anslutit sig till EU så man har alltså godkänt den politiken man påstår att man kan vilja ändra på men den kan man inte ändra på i EU-parlamentet, utan den ändras man på i de fördrag som man ansluter sig till, och eftersom socialdemokrater in, vill ansluta sig till den reaktionära politiken som finns i, i föredragen, inte bara socialdemokraterna, men ändå Moderater, Folkpartiet och, och Centerpartiet, KD och Miljöpartiet nu och så. Ja, det, det är de som har anslutit sig oss till de, de, den reaktionära politiken. Vill man motarbeta den politiken så måste man alltså ändra på de fördragen. Och det är det man inte gör ett skit för att utan tvärtom sultar man in oss längre och längre i dem Dagen. Nu är det 80 procent av besluten som fattas i EU-kommissionen som blir giltiga i Sverige. Eh, eh, ibland blir de giltiga direkt men ibland så måste man verifiera det i, i, i så kallade riksdagen här i Sverige. Till exempel i predlagen var ju ett sånt, eh, en sån följd av ett direktiv från eu och den fortsätter man nu med att föra det var ju så att alltså en del människor eller en del bolag tele två barn och för någon andra bolag sa ju att man inte skulle följa den i och registrera folk men det har nu regeringen funnit motmedel mot med med. vi ska berätta mer efter musiken på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi liksom i studion är Viktor och Jan vi pratar nu om EU-valet det är ju den 7 juni och kommunisternas inställning till EU-valet och naturligtvis till EU överhuvudtaget vi säger det, vi uppmanar människor att överhuvudtaget göra som de största, de flesta har gjort eh, de andra och av att EU-val bojkotta valet, gå inte dit och rösta, för det är bara ett sätt att försöka eh, legitimera en skendemokrati och man påstår att folk ni har själv röstat fram dem och sånt men vi kan alltså inte alls påverka politiken, som jag sa tidigare, politiken är fastställd i föredrag och ändras inte av beroende av vilka politiker vi röstar dritar eller väljer dritar en demokrati skulle, återspegla valresultatet. Men det gör det inte i EU. Utan där är det de författningarna som man regeringskommet vet Ministerrådet har fastställt tillsammans med kommissionen så valet är inte mellan höger och vänster i EU utan valet är egentligen bara ett skenval för att legitimera den byråkrati och diktatur som breder ut sig via EU vi har sett, alltså de försöker de försöker påstå jag såg Maria Oldskog som i och för sig var en förståndig kvinna var i varje fall när det gällde frågan om, om vi skulle ansluta oss till EU, för hon sa faktiskt nej till EU då, men det hjälper inte, nu vill hon ner till Brussel och jag förstår att hon vill ner till Brussel jag skulle också tacka till att jag suttit i Brussel för 145 000 i månaden skattefritt det kan korrumpera många människor, men hon på stor att det spelar roll, men så är det inte. Det kvittar vem som är där inne. Jag menar inte att man ska rösta på Moderaterna, Centerpartiet eller Folkpartiet eller någon av dem. De är värda så jäkla lite röster som de inte får. Ska ni tvungliga att rösta, så lägga röst på Piratpartiet eller på något annat, Jönilistan eller något sånt, om ni känner att finna det. Men det bästa är ju naturligtvis att stanna hemma och inte delta i ett sånt eh, skådespel. Det det är alltså inget val som i den meningen har någon betydelse. Men vi vet ju att de har väldigt mycket pengar att dela ut. Det är förfändigt. när vi får betalas stora och avgifter. Avgifter som tas från födekvård, skola, barnomsorg och alla andra områden där har man 30-40 miljarder att skicka ner till EU för att de ska kunna avlöna bö och krauter och ge kyrkan och kungar och storbönder en jäkla massa pengar 40-50 procent av EUs budget den används till att subventionera just de grupperna inom storjordbrukarna det är inte så att man subventionerar småjordbrukar utan de som tar hand om de största Parten av det, det är när kyrkan och kungahusen och grävarna och baronerna om det finns några sådana kvar, det är ja. ju de som har de stora godsen. Och naturligtvis så ger man en jävla massa pengar till EU-parlamentarikerna. No, nu ska de trots den så kallade krisen, vi ska sänka pensionerna här i Sverige med 400 i månaden per pensionär. Alltså det kommer inte till få utslag förmodligen förrän efter valet. Men de ska höja sina löner från 50 000 till 80 000. Dessutom så höjer de sina kostnadsersättningar och arvoden och allt möjligt. Deras traktamentet till exempel. Varje dag de deltar i parlamentets sammankomst så har de 3250 kronor skattefritt i traktamentet. Om jag är rekommenderar som byggnadsarbetare så har jag ungefär 750 kronor som jag max får lov att ta ut skattefritt. Så vad vi nu skapar genom att rösta och Folka. det är ett nytt skattefrälse som vi hade på feodaltiden ja och det finns mycket annat och också som vårdigheten påstår ju att de vill delta i Europa och jag förstår dem att de vill delta i Europa därför att de har alltid skyddat kapitalets intresse det har varit deras främsta uppgift att se till att kapitalisterna får så hög profit som möjligt och där har man ju till exempel den där ipra e som också varit direktiv från EU det var ju vissa leverantörer bredbandsleverantörer Tele2, Bonhoff och någon andra som sa att de lagrade inte IP-nummerna så man kunde inte alltså, lämna ut dem i efterhand och då naturligtvis då skulle ju stora delar av ip falla om det var så att man inte men då Träder naturligtvis alliansregeringen in som kapitalets räddare, profitörernas räddare och stiftar en lag som ska tvinga de operatörerna att lagra ip i minst sex månader. De har lagt alltså de har en lagrörelse förberedd nu som ska tvinga dem att eh, lagra det i sex månader. Men man är så förbannat fräck att man inte vågar lägga fram den innan den 7 juni utan man väntar till efter EU-valet för att det inte ska störa. Alltså många skulle ju naturligtvis vägra och rösta på partier som ska eh, vad ska man säga, de ska kategorisera oss de ska ha reda på varenda detalj vad vi gör, vad vi gör via internet vad vi skickar mejl och var vi är och sofar och vem vi ringer till det är klart, det är ju svårt att rösta på sådana kontrollanter eller det är kanske det de menar med sin, sitt, att de ska bli revisorerna i EU och det kommer man direkt efter den 7 juni till att stifta sådana lagar men det är ju så. Då har vi sett det. Det behöver man ju inte sticka till egentligen. Och både i eu parlamentsval utan det ser man i alla val egentligen där man alltid tar de mest impopulära besluten mellan valen så folk ska glömma bort ju. och sen så påstår man ju en hel del saker och sen så är man ja, men vi är tvungna att göra det här för att konjunkturläget eller vad det nu än är för någonting tvingar oss till det innan förra valet så lovade ju jag tror det var Moderaterna som gick ut och sa att just när det gäller den här frågan att man överhuvudtaget inte skulle, man sa att man inte skulle jaga en hel ungdomsgeneration. Nu, nu gör man det. Man ändrar sig på det här viset. Och det är precis som du säger. Här, här tar man ju ett beslut som egentligen har varit viktigt kanske för eu parlamentsvalet Man skickar av det. Man lyfter inte fram det direkt. Just för att det ska inte påverka våld. Det var likadant när det var riksdagsval här i, i Sverige och där det var i landstingen då eftersom man håller det samtidigt i regionen. Då, då hade man ju sagt att man skulle höja kollektivavgifter men man ville inte göra det under Perioden, för man sa att det skulle störa valet utan man skulle ta det efter valet så, att, så här försöker man nej, komma runt det där till men jag tänkte just på det här med nu du pratade om eh, privilegier John. och eh, där finns ju också adelsbidrag till och med i, genom EU så, så att, att de har ju överhuvudtaget, de har ju aldrig haft någonting mycket privilegier jag läste också det här med att de hade ju rätt när man ska studera har man ju, har man ju rätt fram till 26 om man är anställd som någon form av eu -byråkrat så har deras barn uppenbarligen rätt till att använda för studie det är inte studielån utan för ett dag som är lika stort som studielånet här i Sverige men det, för, de inte, det, blir, det blir en bidragsdel och de har inga begränsningar i terminer heller ju. Så man ser hur man skapar lagar ju till sig själva ju och till sin egen byråkrativ och det är ju inte konstigt att sådana människor som vet heter någon oldskog då helt plötsligt blir, låtsas vara EU-kritiker och vill åka av till Bryssel Det är klart ju hon har säkert kanske något barn eller barnbarn eller något annan som ska börja studera vid något universitet nu som behöver lite pengar? Nej, ja, det är rätt. Man får 7219 kr i månaden om man har ett barn. Alltså om man är anställd eller inblandad i EU-parlamentet eller anställd av EU så får man alltså 7000 ens barn får 7, eller nej, man får det själv. 7219 i studiebidrag om om barnet studerar på annan ort än stationeringsorten. Och de flesta EU-burukraterna är ju naturligtvis stationerade nere i Brussel. Där finns EU-burukrater stationerade i Sverige, men de kan ju skicka sina barn till Danmark- och och, eller, jag menar, i de stationerade i Stockholm skickar de till, de till Malmö högskola a, att studera. Då får de 7 niter per barn i bidrag. Och det får man hela året, så det betyder att alltså man får det även under sommaren och upp till 26 år och under fler terminer. De kan hålla på och studera hur länge som helst. Och det är också ett privilegier som man skaffar av en liten brådklass. Vi kommer ihåg att man hade något som man kallar tjänsteman laga här i Sverige för innan där, där de är alltså där de får olika former av bidrag och tillskansar sig helt enkelt bidrag och, och det är också det är också andra naturligtvis som får bidrag som, som man egentligen inte borde ha och det ser vi i till exempel när det gäller bankvärlden där man har beslutat sig för att gå in. Och det är en krispolitik som även bank Sveriges socialdemokrater stöder. Om vi ser till exempel situationen borta i Baltikum. Där går man in nu, alltså att Sverige ska bidra med 7,5 miljarder kronor via EMF. Det går man in med där i Estland och Letland för att rädda Skidbank och Nordea och SEB från förluster alltså 7,5 miljard har man då att ut plötsligt men om man ska ge pengar för att arbetslösa och som ska få möjligheter att behålla jobbet eller få en hygglig ersättning för under arbetslösheten då är plötsligt pengarna slut så det finns många anledningar att inte delta i det fallspelet som händer den 7 juni genom att bojkotta valet helt enkelt. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf vi i studion är Viktor och telefonnummer till studion är 04043 7070 eller 04043 7071 nu har vi inte mer än 10 minuter ungefär kvar i sändningstiden så det är kanske bättre att ringa en annan gång i pausen var det en som ringde och frågade om, om varför vi inte ställer upp igen han tyckte vi borde egentligen ställa upp vi skulle ha gula förutsättningar att för få röster men vi, vi tycker att man ska boykotta sådana tillställningar därför att det är ett demokratiskt beslut det är inte så alltså att det blir eh, mer demokrati eller på något vis det är ett sätt att lura folket att tro att det är demokrati Alltså EU-parlamentet uppfyller inte kraven för, för alltså en borgerlig demokrati överhuvudtaget. Så därför är ju naturligtvis vårt svar bojkotta EU-valet men nu hade vi tänkt att sluta prata om EU, att det påverkas naturligtvis utifrån EU, det också för bostadspolitiken, det är också någonting som man har lagt sig i genom att påstå om nu marknadskrafterna ska ha ohedat utrymme och då kan ju vissa problem uppstå om man har kommunala statliga bostäder och och många andra, men det är Victor som är expert på varför stödspolitik så också det är Victor Jo, det har höllit en hel del seminarier de senaste, senaste två månaderna faktiskt. Hölls någon stycken inne i Malmö och hölls sen i luncis, jag tror jag på dagar sedan. Och då diskuterade man just bostadsmarknaden och statistik har ju visat att det är bara för att täcka dagens behov för ungdomar. Då. då pratar vi inte om människor som skulle behöva större lägenheter eller och så vidare. Utan bara för att ha ungdomar de skulle. Skulle man behöva ha 9000 extra lägenheter i den här regionen? Alltså då i Lund och Malmö-området. Men man, man menar också på att inom kort tid så skulle man kunna börja cirka till och med 40 000 till extra lägenheter. Och då går ju diskussionerna fram och tillbaka egentligen vad man ska göra och så vidare. Samtidigt så har ju de här hemlösa, eller bostadslösa också, om man ska säga så, har ju den här har högat väldigt mycket, särskilt för barn och så vidare. Så problemen har ju på något sätt, de bara staplas upp väldigt mycket. Och samtidigt så håller man ju sådana här diskussioner hela tiden om vad man ska göra. Problemet ligger ju i att man gör ingenting utan man håller just de här seminarierna. Det brukar påminna om att när man har märkt att det har hänt någonting konstigt så ska man alltid tillsätta en massa kommittéer. De här kommittéerna har en tendens på att dra ut på ungefär 3-4 år och sen så glömmer folk bort eh, vad det nu är på en en från frågan. Så kommer man tillbaka igen och så frågar man när eh, tillsätter man ytterligare en kommitté till som ska undersöka vad den kommittén har sysslat med under de här åren. Så man kommer ingenbart. De som däremot tycker att de för snackats allt för mycket och faktiskt vill göra någonting. Det är en massa organisationer i Lund. Och inte bara i Lund det har faktiskt spridit sig nu till hela Sverige. Och det är någonting som vi har tagit upp på ett par år sedan just det här med husokkupationer. Alltså det har ju mer eller mindre blivit en, en riktig rörelse nu i, i Sverige. Särskilt och särskilt nere i den här i Lundområdet. Och då ska man hålla en form av husokkupationsfestivalen i Lund. Och där ska man göra så att man ska ockupera tre hus men samtidigt ska det gå en vanlig demonstration också så att ni som kanske inte är riktigt sugna på att turs, men ändå vill visa ett stöd till det här, ni är ju självklart välkomna att gå i den här demonstrationen och de kommer ha samling klockan 12.00 och så kommer demonstrationen gå eh, Ja, 14.00 så kommer demonstrationen gå 16.00. Så att, spring gärna ner dit och, och lyssna på vad de här människorna säger Jag tyckte det var väldigt intressant när man läste deras kallelse på internet och de menade de på att det var väldigt bra. De skrev, de skrev att varför ska man betala? Polisen, alltså miljontals kronor för att de ska springa omkring och övervaka liksom, tomma hus, som måste tomma liksom, i flera år också. För att, så att folk inte kan utnyttja någon när det finns en möjlighet att utnyttja det här håller jag, håller jag fullständigt med om. Jag alltså fattar inte det där. Det är ju ett stort resurslöseri Det man har gjort väldigt många gånger när ungdomar har ockuperat de här huset. Alltså de har så tomma kanske tre, fyra år. Sen ockuperar de så kommer det hit en massa polis så sparkar man ut dem. Det man gör ju nästa då är att man river huset helt plötsligt. Ju. Bara för att ingen ska kunna använda huset sen igen. Det visar ju egentligen den bostadspolitik man har. Men man är ju inte intresserad och huvud egentligen att bygga någonting utan han vill ju på så vis pressa upp eh, priserna hela tiden. Vi har eh, i Malmö, där var jag, har vi ju Ilmar Han har ju gått ut för... Eh jag sedan när man gick med ett krav alltså så sa, varför bygger ni inte billiga bostäder så folk kan eh, bo i de här? Då han, nej, vi ska inte bygga billiga bostäder, så sån För att det skapar en slumområde. Istället så skapar man en form av typ av malmö som gör marknadsanpassningar. Alltså, man sprunger kring så, så att det kan bli riktigt dyrt att bo i stan och så ska det bli lite billigare att bo i, i utområden där var egentligen ingen vill bo. Så Vilket gör ju att de som inte har pengar, alltså för att tvingas att bo i de här områdena, de kan inte bo in i, i i stan om någon skulle vilja bo det och så säger man att man, är, man vill inte bygga bostäder för att det ska bli slum men det här är ju ett form av att bygga olika slumområden man gör tvärtom istället men eftersom man inte vill bygga billiga lägenheter för att sänka priserna så gör man det på det här viset Ja, Västra hamnen i Malmö är ju ett slumområde ett slumområde för överklassen eller för, för de rika kan man säga för de behöver ha betala 16-20 tusen i månaden i öra men alltså, du, jag tänkte på det du sa om seminarier. Det är rätt. Alltså, till exempel för att lösa frågan kring arbetslösheten skulle vi vilja säga om att socialdemokraterna har tillsatt en kompetenskommitté för att alltså öka människornas kompetens eller undersöka människors kompetens man vill, man vill alltså, om man vinner regeringsvalet då nästa år så vill man, tänker man alltså lösa arbetslösheten genom att tillsätta en kompetenskommitté alltså det behövs ju naturligtvis all, inte någon jävla kommitté och det är klart man behöver om man ska kunna sätta avdankade politiker som vd och allt möjligt då behöver vi många kommittéer på olika sätt och vis men, men för att lösa problemen behöver vi naturligtvis ingen kommittéer eller vi behöver egentligen inga sådana seminarium heller ockupationsfestivalen däremot den tar ju ett steg den löser ett problem den ockuperar de ska ockupera som du sa tre hus ja. den löser ett problem för en hel del eller Bostadslösa ungdomar, naturligtvis kommer de att bli utsatta, utslängda och sånt. Och vissa påstår det är olagligt. Jag vet inte, jag kan ju inte säga det är olagligt. När 20-30 tusen ungdomar egentligen är bostadslösa här, här i Malmö, samtidigt så står det massor av tomma hus bara för alltså att man inte antingen vill man inte renovera dem eller så vill man inte riva dem eller på, på något annat vis det är kommuner och landsting och alla möjliga som äger det inte bara de privata men varför ska det är det, det, är det något som är olagligt så borde det vara att ha ett tomma hus när människor lider bostadsbrist det är ju det som är det olagliga och det är det som är det horribla men det löser alltså de genom en ockupationsfestival. Det löste seminariet, löste inte ett enda problem. Möjligtvis kom de kanske på idéer om hur de ska alltså, klara profiterna till bostadshajarna. Men, men jag, jag tror ändå att de har en viss poäng i det där med att de ska fixa arbetslösheten genom den där kommittén. För att det kan ju vara så att de som sitter i den som kanske är ju arbetslösa just ingen nu. Ingen och... chans, ingen <laughs> chans. Man måste ha varit burukrat minst två år eller också suttit så i riksdagen eller har någon halv position. Alltså jag menar just kanske just en sådan person som har kanske blivit tvungen att lämna någon position som är just där för på gränsen Men han har ett avgångsvedolagshankar <laughs> där får vi egentligen inte heller Så de lär sig inte ens det i sådana fall med de här Nej. kommittörerna Men det så sa vi tack och gör en fortsatt trevlig helg och vi ses inne i Lund Framåt kamrater Vill upp romanar På röda fanar